Пълнене и празнене. Беседа от книгата Време и сила Младежки окултен клас Година пета Беседата е държана на 27 декември 1925 година. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Размишление Чете се резюме от върху най-любимата ви тема. Чете се темата «Еволюция на елементите». За следния път пишете върху темата «Най-полезното растение». Геометрията се занимава с изучаване на различните фигури и тела. Какво представлява кръгът според съвременната геометрия? Отговор. Пространство, заградено с крива линия, на която всички точки са еднакво отдалечени от една вътрешна точка, наречена Център. Според нас, кръгът представлява хармоничните възможности на разумния живот. Възможностите, които се крият в кръга, са възможности на целия космос. Тия възможности са в зависимост от всички планети. Човек представлява един малък свят. Микрокосмос. Да познаваш човека, това значи да познаваш цялата Вселена. Големия свят. Макрокосмоса. Когато наблюдавате промените на Луната, вие се спирате върху фазите на нейното пълнене и празнене. И вадите ред научни заключения. Например, когато се празни, Луната оказва един род влияние върху явленията в природата. Когато се пълни, тя оказва съвършенно противоположни влияния върху явленията в природата. Когато съдите боб, царевица, пшеница, любеници или друго нещо, добре е това да става в периода на пълнене на Луната. Пълненето на Луната внася подтик, импулс за растене на растенията. Но в това време те не могат да растат. Те имат само вътрешен подтик за растене. Обаче самото растене спира. Що луната започне да се празни и растението на растенията започва? Значи светлината на луната при пълненето й се отразява отрицателно върху растенето. Тоест това спира растежа на растенията. Същият закон се отнася и до растенето на човека. Когато болният иска да се излекува от болестта си, лекарите му препоръчват да гледа луната, когато се празни, и да се свързва с нея. Пълни ли се луната, той трябва да затваря кепенците на прозорците си, за да не прониква светлината й в неговата стая. Става ли въпрос за слънчевата светлина? Там и болният, и здравият трябва да се излагат на нейното благотворно влияние. Когато изучавате характера и способностите на човека, виждате, че върху тях са оказали влияние условията, при които даден човек се е родил. Виждате влиянието на различните планети върху него на луната в различните й фази, на Слънцето и така нататък. Идеите на човека растат и се развиват в периода на празнене на Луната, а добродетелите в периода на нейното пълнене. Пълненето на Луната се отразява благотворно върху уния хора, които искат да се развиват духовно. И Венера има същите фази на пълнене и празнене, както Луната. Изобщо в пътя на своето движение, всяка планета има свои специфични фази, през които минава. Различните фази се отразяват различно върху различните хора. Венера, например, действа върху чувствата на човека. Растенето и развитието на човешките чувства става в периода на празненето на Венера. И тъй, ще знаете, че влиянието на планетите върху човека е неизбежно. Защо? Защото те влияят и върху Земята. Що влияят на Земята, върху която живеем, неизбежно ще влияят и върху нас. Планетите са живи, разумни същества, следователно влиянията им върху хората представляват разумни отношения. Днес планетите се разглеждат като символи, но в бъдеще, когато човек достигне високо развитие, той ще проникне в тяхната същина, ще разбере какви тайни се крият в тях. Забелязано е, че Луната в своите фази на пълнене и празнене се отразява особено чувствително върху някои натури. Когато Луната се пълни, те са неспокойни, не могат да спят. Щом Луната започне да се празни, те се успокояват. Безпокойството, което някои хора изпитват при пълнене на Луната, се дължи на излишната енергия в тях която се отразява върху мозъка, върху дробовете или върху стомаха им. Как могат да се справят с тази енергия? Те трябва съзнателно да работят върху себе си, да намерят начин, чрез който да се справят с излишната енергия. Сега аз говоря по въпроса за влиянието на планетите, за да си обясните всички ваши прояви и по този начин да поставите живота си на солидна основа. Да знаете кога, как да поступвате. За тази цел, вие трябва да се заемете с възпитание на волята си. Който има възпитана воля, той знае, кои от желанията си трябва да ограничи и на кои от тях да даде път да се реализират. Същото се отнася и до мислите на човека. Който има възпитана воля, той знае на кои мисли да даде път и кои да ограничи че някоя лоша мисъл минала през ума ви. Това ни най-малко не ви дава право да я допуснете в себе си, да й дадете възможност да се реализира. Човек трябва да пресява мислите си, да дава ход само на уния от тях, които носят благо, както за него самия, така и за неговите ближни. Българите имат една поговорка, която може да се приложи за дадения случай. Те казват, не всичко, което хвърчи, може да се яде. Значи, всяка мисъл, която минава през човешкия ум, не може да се реализира. И всяко желание, което минава през човешкото сърце, не може да се реализира. Ако всички мисли и желания на човека се реализират, това значи да се предизвикат големи нещастия в живота му. Понякога нереализираните идеи причиняват по-голяма радост на човека, отколкото реализираните. За изяснение на тази мисъл ще приведа следния пример. Вие сте пътник. Предстои ви обаче да минете от единия бряг на една река на другия и оттам нататък да продължите пътя си. Реката е дълбока. Не можете да я преминете, освен ако знаете да плувате. Вие не знаете да плувате, но отдалече още виждате, че има мост, през който можете да минете. Тък му се радвате, че сте видели моста, когато един човек ви пресреща и ви предупреждава по никой начин да не минавате през моста, защото градите му са съвършенно изгнили. В първия момент вие се сепвате, оставате недоволни, че желанието ви да минете през реката и да продължите пътя си остава нереализирано. Обаче като помислите малко, недоволството ви се превръща в радост, че животът ви е спасен. Вие казвате, благодаря на Бога, че с нереализирането на своето желание, можах да спася живота си. Представете си, че ви предстои да минете от единия бряг на реката на другия, но без мост. Знаете, че тази река няма мост и разчитате на изкуството си да плувате му се готвите да преплувате реката, когато един човек ви настига и ви казва, че малко по-надолу от мястото, дето се намирате, е построен нов, здрав мост. Вие веднага се отправяте към моста. Доволни и радостни, че идеята ви да преминете реката се реализира по-лесно, отколкото сте очаквали. Това са примери, които често се срещат в живота. Случва се понякога, че Гредите на моста, през който трябва да минете, са изгнили. Какво трябва да направите тогава? За предпочитане е 10 години да чакате, докато се постави нов, здрав мост, отколкото да минете през изгнилия мост и да намерите смъртта си. И най-малкият, и най-неинтензивният живот е за предпочитане пред смъртта. Представете си, че един ваш познат Дойде при вас и ви предложи да влезете с него в едно търговско предприятие, като ви казва, че за една година само ще спечелите големи суми. Вие се полакомите и колкото спечелени пари имате, влагате ги в предприятието. И той влага своите пари. Започвате предприятието с 200 000 лева. Цяла година работите усърдно, но в края на годината вместо да спечелите нещо – вие изгубвате всичко, което сте вложили. Предприятието ви пропада напълно и на вас ви предстои отново да работите, за да си върнете вложените 200 000 лева. Колко години трябва да работите, за да си върнете тия пари? Съвременните хора се намират пред такива свои желания за реализирането на които внасят по 200 000 лева основен капитал, но в края на краищата всичко изгубват. И след това, години наред, трябва да работят усилено, да изживеят ред тързания, за да възстановят загубата, която са претърпели. Струва ли си за едно преходно желание да излага човек живота си на карта? За да се изплати дълг от 200 000 лева са нужни най-малко 7 години, ако се плаща месечно по 3000 лева. Ще кажете, че човек трябва да живее. Какъв живот е този, който е пълен с тързания? Да живее човек 7 години в радост и да спечели 200 000 лева, това има смисъл. Но да живее 7 години в тързания, за да изплати 200 000 лева дълг, такъв живот няма смисъл. В такъв живот няма никакво растене. Животът има смисъл, когато човек расте Развива се и принася плод. Този живот, наричаме, ни е разумен, правилен. Това значи да върви човек в правия път. Какво представлява правият път? Правият път подразбира съприкосновение с реалността на живота. Оттам и всяка права мисъл, всяко възходящо желание също така подразбира съприкосновение с реалността. Само такива мисли и желания могат да се реализират Само такива мисли и желания са в състояние да усилят вярата на човек Следователно не се стремете към реализиране на такива мисли и желания които не могат да усилят вярата ви щом се колебаете или съмнявате в една работа не пристъпвайте към реализирането ѝ И всеки човек има едно вътрешно чувство, вътрешен усет, който му подсказва дали ще има успех в това, което предприема или няма да има. Който слуша това свое чувство и му се подчинява, той никога няма да сгреши. Каквито противоречия и да срещнете отвън, щом това чувство ви подсказва да започнете една работа, започнете я без страх и колебание. В правотата на това чувство няма никакво изключение. Ако то не подсказва на човека да започне ли дадена работа или не, в помощ ще му дойде умът. Умът ще започне да съветва човека. Започни тази книга. Като, като я напишеш, критиката ще се произнесе добре за нея. Тя ще се търси много и ти ще се прославиш. Напишеш книгата, напечаташ я. Но в края на краищата не само, че не се прославяш, не само, че не търсят книгата ти, но тя минава съвсем незабелязано. А ти пропадаш материално и морално. И след това втори път не помисляш да пишеш нещо. Съвременният свят е пълен с критици, но най-голям критик от всички е Луцифер. Той е сведощ във всички области на живота. И в науката, и в религията, и в изкуствата. Той познава психиката и на младия, и на стария в подробности. Той знае кого къде да пипне. Докато застави човека да влезе в някакво предприятие или да започне някаква работа, той употребява всичкото си красноречие. Хванали се човекът на мрежата му, тогава пък ще употреби всичкото си изкуство, да му противодейства, докато той се провали. Дето Луцифер влезе, там прах и пепел се вдига. Влезели между двама души, които се обичат, в скоро време те започват да се карат. Отношенията им се развалят. Единият казва, че е на особено мнение по въпросите, а другият казва, че е на особено мнение. Никакво особено мнение нямат тези хора, но Луцифер е влязъл между тях и ги е разделил. Единият казва, че Бобът трябва да се сее през Март, за да стане по-добър. Другият казва, че за да стане по-добър, Бобът трябва да се сее през Април. И така спорът започва. Защо спорят? Ако е въпрос на две мнения, нека направят опит. Нека единят посади Боба през Март, другия през Април и ще видят кой от двамата е прав. Опитът разрешава въпросите, а не спорът. Според земеделците, житото се сее два пъти през годината. От Димитров ден до декември месец се сее зимница, а през пролетта – летница. Според законите на природата, всякога може да се сее. Ако времето не позволява да се сее на физическия свят, то позволява да се сее в духовния или в умствения свят. От астрологическо гледище, през кои знакове слизат хората на Земята? През всички знакове. Обаче, успехът в живота им не е еднакъв. Някои хора идат на Земята при благоприятни съчетания на планетите, вследствие на което работите им вървят добре. Някои хора идат при неблагоприятни съчетания на планетите, вследствие на което работите им не вървят добре. Значи, както не може да се сеят боб или други храни по всяко време, така и за идването на човека на Земята се изисква благоприятно време. Не дойде ли човек при благоприятни условия, все ще има нещо в живота му да куца. Например, ако човек има силно развито въображение, като слуша някой музикант да свири или като чете произведенията на някой писател, той започва да им приписва качества, по-високи, отколкото те в действителност имат. Той ги счита за гениални, но не минава година-две и се разочарова от тях. На какво се дължат разочарованията? Разочарованията се дължат на факта, че въображението на даден човек е минало през пре периода на празнене на Луната. Защо хората се хвалят? В повечето случаи хвалянето има за основа нещо користно. В баснията «Петел и лисица» се разправя как лисицата се спрява под едно дърво, на което петелът стоял и започнала да го хвали за голямото му изкуство. Защо го хвалила? Защото петелът държал в устата си парче сирене. Поласкан от хвалбите на лисицата, петелът започнал да кокорига, отворил устата си и сиренето паднало на земята. Лисицата взела сиренето, изяла го и след това се обърнала към Петела с думите. Ти си голям простак, нищо не разбираш от живота, никаква философия нямаш. На Наследната година лисицата пак видяла Петела на дървото с сирене в устата и започнала да го хвали с цел и този път да вземе сиренето му. Петелът погледнал към нея, спокойно изял сиренето си и след това започнал да корига. Лисицата му казала, Петлио, както виждам, много си поумнял. Да, добре научих урока, който ми предаде. Като учителка ти ми предаде добър урок, който аз научих и веднага приложих. Тъй, щото дойде ли някой да ви хвали, че сте голям певец, музикант, писател или художник? Ако държите в устата си парче сирене, първо изяща сиренето а после проявете дарбата си, за която ви хвалят. Иначе, изядели ли си цата сиренето, ще ви нарече простак и ще си замине. Всички поговорки, всички примери из живота не са нищо друго, освен израз на промени, които стават в човешката душа. Докато стигне своя висок идеал, човешката душа минава през ред съмнения, колебания, противоречия. Днес се стреми към наука, на другия ден се отказва от науката. Не, колкото повече знания има човек, толкова по-добре. И той ще се ползва от знанията си, и ближните му ще се ползват. Когато лисицата изяла сиренето на петела и го нарекла простак, с това тя искала да му каже, че трябва да има повече сирене, че и той да си хапне и за нея да остане малко. Това е свободно тълкуване на баснята, с цел да се примирят противоречията. Следователно, каквито и да бъдат поттиците на хората за придобиване на блага, те трябва да имат предвид, че от благата им трябва да се ползват и техните ближни. Това е начин за примиряване с противоречията в живота. Сега от всички се иска да изучавате фазите на пълнене и празнене на Луната. За да разберете отде проистичат противоречията и да можете да се справяте с тях Каквито процеси стават с Луната, такива стават в ума и в сърцето на човека Умът и сърцето се пълнят и празнят както Луната Обаче това не става едновременно Когато умът се пълни, сърцето се празни Когато сърцето се пълни, умът се празни Става пълна компенсация празненето се компенсира с пълнене, а пълненето с празнене. Когато умът почива и събира енергия, сърцето се пълни и работи, изразходва енергия. И обратното, когато умът се пълни, сърцето се празни, т.е. почива. Когато казваме, че умът на някой човек се изпразва, това не значи, че той оглупява. Но умът му се освобождава от един род енергия, за да събере нова, която да му даде нов подтик, нови сили. Забелязано е, че приявяването на нова култура в живота на хората настъпва умствен или, според някой, морален опадък. И хората започват да живеят на широко, започват да търсят удоволствие. Това значи, че сърцето на хората започва да се пълни за сметка на ума. Щом новата култура се възприеме от хората, умът им започва да се пълни, а сърцето да се празни. Тогава се явяват страдания, незгоди за хората, но те се компенсират с придобиване на нови идеи. Придобиването на една нова идея се придружава с някаква жертва. Човек трябва да пожертва нещо от своите чувства, за да придобие една нова идея. Като знаете това, не се стремете да реализирате всички свои желания наведнъж. В даден момент можете да реализирате само едно свое желание. Невъзможно е да реализирате всички свои желания в един ден. Всяко желание и всяка мисъл трябва да се реализират точно на времето си. Като постъпвате така, вие постепенно ще разрешавате въпросите на живота без никакви противоречия. Тогава ще се стремите и към науката, и към изкуствата, и към религията, без да се спъвате в тия неща. Науката, религията, изкуствата не трябва да бъдат за вас спънка, но подтик, импулс да работите и да вървите напред. Като работите по този начин, вие ще развивате творческия си ум. Умът на човека твори, а сърцето прави връзки. Сърцето свързва хората, т.е. създава отношения между тях. Сърцето има на разположение много юлари в складовете си. Като хване някого, то веднага го връзва. Щом е дошъл на земята, човек все ще бъде вързан някъде. Но трябва да се моли някой разумен човек да го върже. Няма по-страшно нещо за човека от това да го върже някой глупак. Щом се обърнете за помощ към сърцето, трябва да бъдете готови, то да ви върже. Сърцето казва, понеже познавам природата ти, зная, че обичаш да риташ, затова първо ще те вържа, ще те подкова и тогава ще ти помогна. Пътят, по който въвиш, е каменист и като риташ ще се нараниш и никаква работа няма да свършиш. Като те подкова, това ще бъде добре и за мене, и за тебе. Не е страшно човек да бъде вързан, но той сам трябва да се връзва и да се развързва. Като се връзва, да не прави никакви възли, че да не може после да се развързва. Когато слуша сърцето си, човек се връзва. Когато слуша ума си, човек се развързва. И тъй, докато слуша сърцето си, човек се завързва. Докато слуша ума си, човек се развързва. Щом слуша и ума и сърцето си, човек ще знае как да се връзва и развързва. Това значи, когато умът и сърцето са в хармония, човек ще знае как да се връзва и развързва. Следователно, за да знаете как да се връзвате и развързвате, вие ще слушате внимателно, едновременно и сърцето, и ума си. Това е една от красивите страни на живота. Има случаи, когато човек трябва да бъде вързан. Връзването подразбира съприкосновение с реалността. Свързване и залепване за две различни неща. Тъй, щото човек трябва да се свърже и по този начин да влезе в съприкосновение с реалността, без да се прилепи до нея. Всяко прилепване е придружено с обелване на кожата. Ако човек се прилепи, т.е. ако се залепи към нещо и пожелая после да се отлепи, той е осъден на обелване на кожата. Следователно, за да пазите равновесието си, вие трябва да слушате и ума, и сърцето си, да знаете как да се връзвате и развързвате. За изяснение на процесите връзване и развързване ще си послужим с два символа. Да бъдеш вързан, това значи да бъдеш посаден в земята, т.е. да бъдеш растение. Растението може да расте и да се развива само когато е посадено в земята. На същото основание казваме, че докато не се свърже с земята, човек не може да расте. Щом се освободи от положението на растение. мине в положението на животно, човек се развързва от земята. Значи, растенията са свързани с земята. Тоест, .е. живеят по пътя на сърцето си. Животните са развързани от земята. Тоест, .е. живеят по пътя на своя ум. Аз не вземам растенията и животните в формата, в която днес ги виждаме, но ги разглеждам като символи. Растение е всичко онова, което расте и се свързва с околната среда. Животно е всичко онова, което се движи и се освобождава от връзките на своето минало. За да реализира една своя идея, човек непременно трябва да се свърже. Как ще придобиете известно знание, ако не се свържете с университета и ако не прекарате там 4 години, след това ще се развържете и ще излезете вън от университета. Човек не може да не се свързва, но връзките му трябва да бъдат разумни. Човек трябва да знае защо се връзва и защо се развързва. Значи и завързването и развързването ще бъде глупаво. Такива връзки правят и децата. Но нищо не се ползват от тях. Някое дете ще се покачи на едно дърво, ще намери яйца в някое гнездо, ще ги разчупи, той ще ги развърже, без да придобие нищо. Каква полза е допринесло детето на яйцата, като ги освободило от черупката им? Никаква. Какво ви ползва помощта на някой човек, който се опитва да ви освободи, както освобождава яйцето от черупката му? Истинско освобождаване е онова, което се извършва по органически начин, както стават живите процеси в природата. Растенето е процес на свързване, а развиването – процес на освобождаване. Развиването на духа подразбира освобождаване от връзките на неговото минало. И тъй. Процесът на еволюция не е нищо друго, освен освобождаване на човешкия дух от връзките на неговото минало. Щом се освободи от тия връзки и да слезе пак на Земята, той много ще мисли по какъв начин да се свързва. Човешкият дух слиза на Земята за придобиване на опитности, т.е. за търсене на приключения. И най-напредналите същества, като живеят хиляди години на небето, в пълна хармония най-после пожелават да слязат на земята, за да придобият някаква специална опитност, да имат някакви приключения. Срещат един млад момък, добре изхранен, хубаво облечен, любимец на майка си и на баща си. Един ден, дойде в ума му идеята да напусне бащиния си дом, да отиде по света да странства. Напуща майка, баща, напуща дома си и тръгва. Странства година, две, три, десет, изхарчи парите си, огладнее, осиромашее и токовиш решава да напише на баща си любезно писмо. Мили татко, направих голяма грешка, че не изпълних твоя съвет. На своя глава реших да странствам из широкия свят, но всичко изгубих. Здраве, сила, красота, пари, Днес съм в положението на последен сиромах. Моля ти се, прати ми пари да се върна при вас. Ще ви слушам, ще правя каквото ми кажете. Не се живее лесно в чужбина, далече от майка и баща. Така пише и духът на своя небесен баща, след дългото си странстване на земята. Като се върне при баща си, той се радва, че е придобил една голяма опитност и знае вече как да се свързва и как да се развързва. Първо упражнение Заставаме изправени стройно на крака. Ръцете са пред гърдите, с допрени пръсти и с длани обърнати надолу. Десният крах се изнася напред, добре изпънат. Ръцете се разтварят на страни, в широки полукръгове. Бавно се прикляка с леко докосване на лявото коляно до земята. Ръцете се прибират към гърдите и бавно се издигат нагоре. Същото упражнение се прави още един път с изнасене на левия крак напред. Цялото упражнение се прави три пъти с десния крак и три пъти с левия Второ упражнение Заставаме прави с прибрани крака. Ръцете са пред гърдите, с върховете на пръстите едни срещу други и с длани обърнати надолу. Дясната ръка прави движение в полукръг на страни и се прибира на мястото си пред гърдите. Същото прави и лявата ръка. Това се повтаря няколко пъти, то с тясната, то с лявата ръка. После двете ръце се изнасят на страни, прави се леко от трептене на цялата китка, с постепенно усилване, отслабване и спиране. Трептенето на китката се прави три пъти. Трето упражнение. Ръцете са пред гърдите в същото положение, каквото и при другите, Две упражнения. Бавно разтваряне на ръцете на страни с дълбоко поемане на въздух. Прибиране на ръцете с бавно издишване на въздуха. Така се вдишва и издишва по три пъти. Бавно сваляне на ръцете надолу.